amani yangu ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msomaji karibu kwa tarifa barakam kwa taarifa baria mnaona muktasar wa kile kuna ripotiwa ongezeko la bei ya huduma ya afya kwenye hospitali na zahanati za kibinafsi sawa na asilimia 31 moja mwasababu za hali hiyo ni uhaba wa fedha za kigeni kwenye asasi semaboy inayotetea wagonjwa wanasema hali hiyo ni uzito ambao mgonjwa ameongezewa na shirika nalopigia vita ulajirusha na ufisadi wa ya uma orukom naona kwamba uhaba wa feather za kigeni moja wapu mua sababuzi na zopelekea uhaba wafuta kundesha gara na ripotiwa nchini shirika hilo na ilitaka serikali kuvalia njuga. swala hilo ambalo na uriputiwa kila kukicha. Na kina mama wa tarafani rugombo ni mkoa ni Chibitoke wanakumbwa na uzito kutamkia wanao kwamba wamezaliwa na virusi vya ukimwi kwenye shirika CPS wana, wanasema kwamba huo wakihimiza kina mama kujifungua watoto wasiokuwa na virusi. Kwa haya na mengineyo karibuni langujina Moize Misago mitambyoongozwa na François Akimana. Isanganiro no. Habari kamili Uhaba wa fedha za kigeni na mgao wa ukiritimba wa soko la kuagiza mafuta kuendesha gari nchini Burundi ni badhi ya sababu Sina subabisha uhaba mafuta unaibuka nchia Burundi katika siku hizi Hii ni tathmini ya mwenye wa shirika Olukom na lopiga vita ulajirushwa pamoja na ufisadi wa mali ya uma Olukom Gabriel Ufiri anatoa wito kwa Serikali ya Burundi kuweka mikakati ambayo Inaweza kuruhusu kuingia kwa fedha za kigeni nchini Burundi. Na huduma za afya kwenye hospitali na zaanati za kibinafsi zilipanda bei hadi asilimia 30. Anakiri hali hiyo mwenyekiti wa shirika na lojumuisha wamiliki wa, wa, wa miliki hospitali na zaanati za kibinafsi ambaye anabaini kwamba uhaba fedha za kigeni na kupata. Na kupanda beii kwa vifavya tiba, ndicho chanzo cha kupanda beii kwenye maso, ndi, ndicho chanzo cha hali hiyo. Aster ndaize anatuliza nye wana nti kwamba, wakati hali itakuwa shuari, beii hiyo itapungua tumsikilize huo ni ukweli mtupu tangu tarehemosi mwezi huu bei za huduma za matibabu zilipandishwa kwa chuango cha asilimia 30 ili ubora wa huduma kusalia ule ule sababu zilikuwa nyingi tu vifaa na dawa tunazotoa zilipanda bei sokoni sababu nyingine ni ukosefu wa pesa za kigeni zinazosaidia kulangua mizigo inje sababu ya Siku zinavyopishana ndivyo vifaa vinavyopanda bei mahojiano kati ya muganga wa jumla na mgonjwa yaliokuwa yakiraramia elfutano pesa za Burundi yamepanda hadi elfunane na yale yaliokuwa yakifanyika kati ya daktari bingwa na mgonjwa yamepandishwa hadi elfkumi natano kutokea kwenye elfkumi vipimo vinavyopanya kwenye mahabara vilipanda kwenye kiwango hicho hicho cha asili miya. Therathini. Ama kuhusu dawa, tunavyo ndivyo tunavyo Siwezi kuambia eti tulipandisha hadi kiwango hicho Tutauza kulingana bei tuliyolangua ili kujiepusha hasara Imani ipo, tunafahamu namna tunavyo hangaika Na namna wanavyo raia wateja wetu Kama kutajitokeza mtu wa kutuunga mkono Tuko tayari kupunguza bei za matibabu Aster Ndaijeye ni mwenyekiti wa shirika na jumlisha wa miliki wa hospital na afya za kibinafsi Aktab sana Mazetu Omer Ndwaio ama kwenye asasi semabu ya utetezi wa wagonjwa hali wanasema kwamba hali hiyo itaongeza uzito kwa mgonjwa ambaye amekutwa kwenye uwezo mfinyo Silvin Habana wakizemsemaji wa asasi hiyo anatolea wito serikali na wale walipanda bei hiyo koketi kwa pamoja na kurekebisha bei akiona kuwa hali hiyo inamgandamiza mgonjwa. Tumsikilize Aktabu Namazetu Urmiwarde Niyabi Budze. Nikibazo kitobgoba wow, nikibazo Kupandisha halama za huduma ya afya ni jambo rinalo tisha Wamepandisha pesa nyingi sana Richa merezo ya naro tolewa kuonikana kuwa kama sahihi Ila ukitathumini ni mzigo kwa mugonjwa ambaye alikuwa na kipato cha chini. Tazama hospitali za uma zilikuwa zimeanza kulemewa Ambapo wagonjwa kwa kipato cha odoni Wanakimblia hospitali za kibinafsi. Sasa kama wanapandisha halama Hasa wakati ndiyo wanatazamiwa kuwa na mayendero ya huduma Ukitathumini kitazama famas na huduma nyingine nyingi ni zahiri kuwa wagonjwa wa kimiria. Kama inatokia katika namna hiyo, maisha yao ya taangamia. Sisi kama hizyo yetu tutayenolea kuwatetea lakini tuombe serikali ya diriali na wahusika kwa ajili ya kutafutia ufumbuzi masuala yao, ada ya huduma ya afya isipandishwe. Jambo nyingine la kusikitisha. hatua zinachukulua bila kutushirikisha. Ni hatua zinazo muhusu mgonjwa lakini zinazo mkandamiza. Zira Zangaza kumkandamiza, zangaza kumoroeza. Juhudizetu za kutafuta wizara ya afya bado kuza matunda. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Na tukendila na tarifahini kuamba chama ipedezi gami banga kio kwenye uwanja wa siyasa. Katika kipindi kichabada ya uchaguzo wa mwaka alfumbinaishirini. Kulingana mwenyikiti wachama hicho sasa wako wanatunga sera za mwaka wa alfumbina ishina tano ambazo watawasilisha ukawana nchi toka muanzone mwaka ujao lakini hata hivyo mikutano ya wajumbe wa kamati ufanyika mara kwa mara nchinkote kama anavyo sema Abdul Kassim mwenyikiti wachama ziga ipede ziga miwanga Chama ipede zigamibanga miwanga kikukwenye kazi zae kikinafanya shuguli kama kawaida na kwa wakati huyo eh, tukutuna tengeneza programi Amber, Kishia raia kwenye mwaka waifumbi na ishi na tanu Na programe hii tunapashwa kuhimaliza Hadi mwishu wa mwaka huyu Ili kufundisha katika raia Ili tuweze kufikia uchaguzi Watu walisha jua undani wake Kwa iyo chamachetu kiko kwenye kazi Kiko kinatumika vilivu Na imani kwa mba kwanzea mwaka waifumbi na ishi na mbili e, Tutawoneka nekana zaidi kwenye uwanja wa siyasa Sisi kwanza kwa huyu huyu tuna, Tunatia nguvu kwenye kufundisha watu idu ideolojia ya, cha, ya, ya chama hili watu waweze kufamu vizuri siwa na chama mbae wanaweza wakabadilika wakati uo kwa hiyo atunawasiwasi tuna na tunafraya na tunajua kama pamoja na hayo mikutano ya makamati kamati kwenye taifa, mikowa, matarafa wote wanafanya mikutano yao kama, kawa, kama kawaida Ama okosefu wa wezo wa kifedha ni moja wapo ya changamoto motos Nazo misha shuli za chama APDR Pamoja na hayo chama Hicho kina wataka wa wanaharakati wake Kujiunga na kaza maendeleo Hawe mefamisho na Gabriel banza Witonde mwenye kiti wa chama APDR banza Witonde bado anasema chama Chake kina saidia kwa kukemea ya na wikumba nchi iliapate mabadiliko Na familia nane kutoka kakata ni nyabagere tarafa ni nahangwa zilivamiwa na maji ya maji ya mto nyakabugu ambao alitupa mkondo wake wakazi hao wanaomba kufanya utafiti mungine ili kaza ujenzi wa mfiriji zendeshwe vema wananchi wa mtanyabagere wanasema kuwa baadhi ya nyumba tayari kubomoka huyu ni mmoja kati ya wananchi wa mtanyabagere tumsikilize mvua jana ni mvua yenye kufukia na makali mengi eh ndo ikaturetea e, mambo sio mazuri e, manyumba yakabomoka eh kila kitu ki ki ya manyumba kikaribika eh mnaona e, kama eh eh aya maji angepitia sehemu zenye alikuwa alipitia zamani alakini kutokea na wenye wamejenga wakajenga vibaya wakafunga manjia yao maji, ndo maana maji, hametupa hizo njia, haka ingia, mumanyumba, akaribisha haribisha bitu wingi. Tunaomba serikale katusaidie, e, waka fanye e, maangine e, maitide, kutokea na kisa haya maji hapa, anakuja ni mengi, wakajenge jenge, waka, onyeshe, waka na uwa malahia, wenye wa vibaya, waka bomoe, waka sogeze nyuma, sema Mvua ikinyesha tena mingi, maji akapate njia, haende bila e, kwaribisha bitu ya watu. Kwa wafanya kazi wa kituo obuha, e, wamesha anza kazi hizi za kukarabati e, mfereji huyu, o, lakini inasemekana kuwa wameanzia katikati. Hawo unaomba nini? E, Tunawomba uh, ufiongoza obuha, wakarudi tena, wakati zame waone kwenye wameanzia kujenga mferege, wameanzia katikati. Kati. Taomba sasa waje, warudie tena, waone e, kisi maji yiko anaribisha vitu ya laia, wakarudie ndani, maitidwe nyo mefanya, wanzie se mzuri yenye itasaidia kila laia bila kuaribisha kila kitu. Na kwa kuhitimishu tarifa ya barini kwa mba wazazi wa tarafa ni rugombo mkwani chibitoke ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, wana kumbu, wana uzito wakua tamkia watoto wao kwa mba walizaliwa na virusi hivyo Hali hiyoi inaweza kuwafanya kukatata maratu maratu wanapofamishu wa wakiwa watuazima kama wana viziti kweleza kina mama hao Mgenda kumana patresi mwakilishi mkwani chibitoke wachama chaka pesi plis ambacho kinatetea wagonjo wa virusi vya ukimwi wanasema kwamba wanahamasisha kina mama ili kujuzuhia kuza watoto wanye virusi vya okimwi. Na hadi hapa mpenzi msikilzaji la ziyada sinasipo kwa, kwa tuni kuiteremisha nanga nwashkuru nyote ambao milo changia, nwashkuru pia nyote ambao metegesi kwa tango mwazadu mwisho bila kumustafu mitambo François Akimana, langujina Moise Misago na kutakiene mchana mwema kwa akherini. <tune>